Hatodik fejezet. Bosszúállók. 1995-ben egy kellemes októberi délután a Mossad belbiztonsági csoportjának (APM) egy technikusa lehallgató készüléket keresett műszerével Tel Aviv belvárosában a Pinsker utcában. A lakás a Mossad által használt biztonsági lakások egyike volt. Az ellenőrzés a lakásban rövidesen létrejövő találkozó fontosságának volt köszönhető. Miután meggyőződött, hogy a helyszín technikailag tiszta, a technikus nyugodtan távozott. A berendezést mintha egy lomtalanításkor szedték volna össze, semmi nem illett semmihez. A falakon néhány olcsó, bekeretezett képlógott, amilyeneket a turisták vásárolnak utazásaik során. Minden szobának külön titkos telefonvonala volt. A konyhában a megszokott háztartási berendezések helyett számítógép, iratmegsemmisítő fax, és a sütőhelyén egy szép volt. A biztonsági lakásokban általában azok a kiképzés alatt álló moszad laknak, akik Tel Aviv utcáin tanulták a mesterséget, az észrevétlen követést vagy az újságba rejtett üzenet átadását. A lakásokban tovább folytatódott az oktatás, mert itt sajátították el azokat az ismereteket, hogyan kell egy kácsát felkészíteni, illetve kikérdezni, hogyan kell láthatatlan tintával levelet írni. A végtelenül hosszú tréningek egyik pontos része volt az idegenekkel történő kapcsolatteremtés gyakorlása. Jakov Cohen, aki 25 éven keresztül dolgozott különböző áneveken szerte a világban, azt mondta, Sikereinek titka az ezeken az órákon elsajátított ismeretekben rejlik. Minden és mindenki eszköz. Hazudhattam, mert az igazság nem volt része a kapcsolataimnak. Csak az számított, kit, hogyan tudok felhasználni Izrael javára. Már a legelején megtanultam. Tedd, ami a moszadnak és Izraelnek hasznos. Azoktól, akik nem tudták maguk tenni ezt a hitvallást, hamar megváltak. Dávid Kímhe, a moszad egyik legjobb ügynökeit beszélt erről. Ez egy régi történet. Mindig azt halljuk, kiválasztottak vagyunk. Kicsit olyan ez, mint a katolikus egyház, akik megmaradnak, megedződnek, és sikerei lesznek az életben. A te segítesz nekem, én segítek neked elszerint élünk. Az életed bízod másokra. Ennél nagyobb dolgot nem adhat egyik ember a másiknak. Mire az ügynökök képzése befejeződik, ezek az elvek mélyen a tudatukba vésődnek. Végül a biztonsági lakásokat az informátorral való találkozókra gyanúsítottak kihallgatására is használták. Azon a bizonyos októberi délutánon néhány idősebb tiszt gyűlt össze az előre átvizsgált biztonsági lakás ebédlőasztala körül, hogy beleegyezésüket adják egy merénylethez, amelyre a miniszterelnök isak Rabin is igent mondott. Hivatalba lépése három éve alatt Rabin egymás után járt a terről cselekmények áldozatainak temetésére. Minden egyes szertartás mélyen megrendítette. Beszédét általában ezekkel az ezéki eltől vett szavakkal fejezte be. És az ellenség megtudja majd, amikor eléri bosszum, hogy az úr én vagyok. Nem ez volt az első alkalom, hogy Rabin éreztette bosszú vágyát. Ő maga nem is egyszer részt vett bosszúálló akcióban. A legnevezetesebb Arafat helyettese Káil al vazir meggyilkolása volt, akit csak Abu Jihad néven ismert a világ. Tunéziában élt, és ő volt a Szent Háború legfőbb szószólója. 1988-ban Rabin volt Izrael hadügyminisztere, amikor ugyanebben a lakásban megszületett az ítélet, Abu Jihadnak meg kell halnia. Két hónapon keresztül folyt Abu Jihad Tunisz külvárosában Sidi Bou Said üdülőtelepen álló villájának alapos felderítése. Az oda vezető utak, a bejáratok, a kerítés mérete és fajtája, az ablakok, ajtók, zárak, biztonsági berendezések, az őrök felvonulási útvonala. Mindent részletesen megfigyeltek, ellenőriztek és újra ellenőriztek. Figyelték, amint Abu Jihad felesége a gyerekeikkel játszik, vele amikor bevásárolni ment, és a fodrászhoz is követték. Lehallgatták férje telefonbeszélgetéseit, bepoloskázták a hálószobájukat, kihallgatták szerelmeskedéseiket. Megsatszolták a szobák közti távolságokat, kilesték, mit csinálnak a szomszédok, mikor vannak általában otthon, és felidézték az összes járműrendszámát, színét és típusát, ami csak megfordult a háznál. A merénylet előkészítésének minden részlete, amit még melyr, amit fektetett le alapos részletességgel, az ügynökök fejében volt. Gondolkodj az áldozatot fejével, és csak akkor válj meg tőle, amikor meghúzod a ravaszt. A csapat elégedetten tért vissza Tel Avivban. A következő hónapban egy hajfához közeli, dzsihád villájához hasonlító biztonsági házban gyakorolták halálos küldetésük legapróbb részleteit is. Újra és újra behatoltak az épületbe, és úgy számoltak, mindössze 22 másodperccel lesz szükségük, hogy meggyilkolják abu dzsihadot. 1988. április 16-án megkapták a bevetési parancsot. Aznap este a légierő többőink 707-ese szállt fel egy Tel Avivhoz közeli katonai repülőtérről. Az egyik hissák Rabint és több más magasrangú izraeli tisztet szállította. A gép állandó kapcsolatban állta már helyszínen tartózkodó kommandóval. Az akció irányítója a Kard fedőnevet kapta. Egy másik gép tele volt a zavaró berendezésekkel és monitorokkal. Két másik 707-es üzemanyagot szállított. A légiflotta magasan a villa fölött körözött, és az akció minden mozzanatát nyomon követte. Április 17-én röviddel évfél után kapták a hírt, hogy Abu Jihad hazaérkezett az Arafattól Nász kapott mercedes -szel. Előzőleg a csoport rendkívül érzékeny lehallgató berendezéseket helyezett el a házba, hogy az ott folyó minden beszélgetést jól halljanak majd. Card beszólt mikrofonjába, hogy hallja, amint zsihád felfelé lépked a lépcsőn, bemegy a hálószobába, a feleségével suttogva váltszót, lábújhegyen benyit a szomszédos hálószobában alvó kisfiához, és megcsókolja, mielőtt a földszinten lévő dolgozószobájába menne. A jeleket az amerikai Avak, izraeli változata vette és közvetítette Rabin parancsnoki gépére. Hajnali 12-17-kor kiadta a parancsot. Előre. Abu Jihad sofőrje a villa előtt álló Mercedesben aludt. Kárt egyik embere odaruhan, a hangtopítóval ellátott berettát a füléhez nyomta, és meghúzta a ravaszt. A sofőr holtan zuhant az ülésre. Ezután kárt és egy másik kommandós robbanó helyezett a villa hatalmas vagy kapuja alá. Ez egy új fajta anyag volt, amely alig adott ki hangot, miközben szinte elfújta a kaput. Abu Jihad két meglepte a robbanás. Őket is hangtonpítós fegyverrel lőtték le. A dolgozó szobába futva, Kárd a tévé előtt találta Abu Jihadot, aki egy PFS-ről szóló videót nézett. Abban a pillanatban, ahogy megpróbált felemelkedni székéről, Kárd kétszer melbelőtte, és Abu Jihad élettelenül zuhant a földre. Kárd közelebb lépett hozzá, és még néhány golyót eresztett a fejébe. Amint kilépett a szobából, belebotlott zsihád feleségébe, aki karján tartotta a kisfiát. Menjen vissza a szobájába, szólt rá kárt arabul. Ezután a kommandó eltűnt az éjszakába. Érkezésük és távozásuk között tizenhárom másodperc telt el, és ez a teljesítmény kilenc másodpercen rövidebb volt, mint a gyakorlatok során elért legjobb idő. Először fordult elő, hogy egy izraeli megtorló akció közfelháborodást keltett. Ezer Weizsman államminiszter arra figyelmeztetett, hogy egyének likvidálása nem segíti a béke folyamatot. Mindennek ellenére a kivégzések folytatódtak. Két hónappal később a dél-afrikai rendőrség a politikai nyomásnak engedve feltárt egy titkot, amelyet pedig az izraeliek külön kérésére eddig sikerült megőrizniük. A Mossad kivégzett egy Alan Kidger nevű üzletembert, aki olyan high-tech berendezéseket adott el Iránnak és Iraknak, amelyek felhasználhatók biológiai fegyvergyártáshoz is. Kittger mindkét kezét és lábát levágták. Charles Landman, a Johannesburgi rendőrség hivatalának vezetője szerint ez az akció nyílt üzenet volt a Mossadon keresztül az izraeli kormánytól. Hat héttel Abu Jihad kivégzése előtt a Mossad egy másik vitatott gyilkosságban is szerepet játszott. Egy vasárnap délután Gibraltárban nagy británia speciális légió SAS orvölvései az IRA három fegyvertelen tagját agyonlőtték. A korábbi években Rafi Eitan meghívta néhány angol kollégáját, hogy bemutassák, hogyan végzik ki a Mossad az arab terroristákat Beirut utcáin vagy a Beka völgyben. Négy hónappal a Gibraltári lövöldözés előtt a Mossad figyelni kezdte Mered Farelt, Sean Savage-t, és Daniel mccann abban a hitben, hogy az araboktól akarnak fegyvelt vásárolni az ira számára. A Mossad ira iránti érdeklődése még arra az időre nyúlik vissza, amikor a legnagyobb titoktartás mellett a Thatcher kormány idején Rafi Eytant Belfastba hívták, hogy a biztonsági szolgálatoknak előadást tartson az ír-terrorista csoportok és a Hezbollah közötti egyre erősödő kapcsolatról. Egy esős napon érkeztem. Írországbeli tartózkodásom minden napján esett. Elmondtam az angoloknak, amit tudtunk. Aztán elvittek egy kirándulásra egészen a köztársaság határáig. Vigyáztam, hogy véletlenül se lépjek át rajta. Elképzelni is rossz, mi lett volna, ha elkapnak. Mielőtt elköszöntem vendéglátóimtól, meghívtam őket, jöjjenek el Izraelbe, és saját szemükkel győződjenek meg arról, hogyan bánunk mi a terroristákkal. Ezzel szoros együttműködés kezdődött az SAS és a Mossad között. A szakemberek utaztak rendszeresen az SAS Herfordi főhadiszállására, hogy a közel-keleten játszódó folyamatokról beszámoljanak. Volt egy olyan eset, amikor a Mossad és az SAS egységek egy közös akció során Belfasttól Beirutig követtek, ira vezetőket, és le is fényképezték őket, amint Hezbollah vezetőkkel találkoztak. 1987. októberében a Mossad ügynökei nyomon követték az excent nevű gőzöst, miközben áthajózott a földközi tengeren 120 tonna fegyverszállítmánnyal, benne a levegő rakétával, gépfegyverekkel, robbanószerrel és detonátorral. Az egészet beirutban vásárolták az Irak közreműködésével. Az Exxandot a francia hatóságok feltartóztatták. Mivel az ír biztonsági szervekkel képtelenek voltak dűlőre jutni, ami többek szerint Írország libanoni békefenntartó szerepének erős izraeli ellenzése miatt kialakult hűvös viszonynak volt betudható, a Mossad az angol szsz n keresztül próbálta az íreket tájékoztatni az IRA fegyverbeszerzési akcióiról. A Mossad egy iraki kommandót követve Spanyolországba hamar rájött, hogy nem arab fegyverkereskedőkkel, nem is baszk terroristákkal találkoznak. Ennek ellenére követték a spanyolok nemzetközi terrorista ellenes csoportját, akik szintén az ír hármas nyomában voltak. A spanyolok eleinte távolságtartón viselkedtek. Ez az ő akciójuk volt. Az első, amikor komolyan kapcsolatba kerültek az ira visel dolgaival foglalkozó MI5-val és az SAS-szel. Természetes volt, ha sikert érnek el, a spanyolok maguknak akarják a dicsőséget. Rövid idő elteltével már szívesen működtek együtt a Mossaddal. Amikor a spanyolok elveszítették szemelől, Meret Farel egy kácsas sietett a segítségükre. Észrevette, hogy Fárel egy másik autót bérel, egy fehér fiestát és leparkol vele egy Marbella-beli mélygarázsban 64 kiló szemtexel a csomagtartójában. A divatos nyarolóhely nem csupán a kegyetlen sivatagi nap elől nyújt menedéket, ahol ismert arab személyiségek álmodoznak azokról az időkről, amikor a gyűlölt Izrael nem létezik többé. De márbelláról azt is tudni lehet, hogy nagyon közel fekszik Puerto bánusz kikötőjéhez, ahol számos arab olal milliárdos jak kikötője is van. A Mossad már régóta feltételezte, hogy ezeket a luxushajókat fegyver- és robbanószer szállításra is felhasználják a földközi tengeren. Fárel kocsija is valószínűleg azért parkolt le, mert berakodásra várt egy Izrael felé induló hajóra. A Mossad továbbra is megfigyelés alatt tartotta a járművet. Fárelt egy másik fiesztában látták meg, abban, amivel a nő Mekánt és Szevecst az utóbbi hetekben fuvarozta Spanyolország szerte. A Mossad csapatából ketten követték az IRA dél felé, Puerto Banus irányába tartó egységét. Tíz perce hagyták el már Bellát, amikor Fárel behajtotta kikötőbe és folytatta útját a parton. A rendőrségi frekvenciára hangolt autórágiójuk segítségével a Mossad ügynökök értesítették a spanyol rendőrséget, hogy az IRA hármasa Gibraltár felé tart. A spanyolok pedig az angolokat értesítették. Az SZSZ kommandó elfoglalta pozícióját. Néhány óra múlva Mekkánt, Fárel és Szávácst lelőtték. Nem figyelmeztették őket előre, és nem szólították fel őket megadásra. Egyszerűen kivégezték őket. Egy héttel később Steven Lander, az MI5 akcióját vezető tiszt, aki később az MI5 igazgatója is lett, telefonon felhívta Admonit, hogy köszönetet mondjon a kivégzésben nyújtott segítségéért. 1995-ben, azon az októberi esten, a biztonsági lakásban már a következő kivégzés részleteit tárgyalták. A kiválasztott az iszlám dzsihad vallási vezetője, Fátish Kaki volt. A moszad megállapította, hogy a csoportja legalább húsz izraeli halálát okozta, amikor előző év januárjában két öngyilkos merénylő felrobbantott egy buszt Beit Lid városka mellett. Az elmúlt negyed században a terrorista cselekmények száma meghaladta a tízezret. Ez alatt az idő alatt 400 izraeli halt meg, és több ezer megsebesült. Skáki maga adott feloldozást a merénylőknek az iszlám öngyilkossági tilalma alól. Haláluk után ő fizette az újságokban megjelenő gyászjelentéseket, és péntek esti imájában magasztalta őket cselekedetükért, megnyugtatva a szülőket, fiaik bebocsájtást nyertek a mennyek országába. A családok számára dicsőség volt feláldozni fiaikat. Skáki miután kiválasztotta a következő önkénteseket, átadta őket a bombagyártóknak. Ők voltak, akik a célpontról készült fotók megtekintése után eldöntötték, mennyi robbanó szerre lesz szükség. Tapasztalatukra és megérzésükre hagyatkoztak. Ezek voltak a Skaki emberei. Ellenségeiktől kölcsönözte szlogenjét is. Harcolunk, tehát vagyunk. Azon az októberi esten, amikor döntöttek sorsa felül, Skaki feleségével, Fatiával damaszkuszi otthonukban tartózkodott, amely egészen másképp nézett ki, mint a táborok, ahol istenítették őt. Méreg drága szőnyegek, falikárpitok, az iráni ajatollahok ajándékai voltak. Az arany keretes fénykép, amelyben a líbiai vezetővel látható Kadafi ajándéka, az ezüst kávés készlet a szíriai elnöktől származott. Kedvenc étele a kuszkusz fölött megnyugtatta feleségét, hogy a közeljövőben esedékes Tripoli útján, amelyen Kattafito remél további segélyeket, minden rendben lesz. Egy millió dollárra számított. A pénzt egy máltai székhelyű líbiai bankon keresztül mossák tisztára. Skáki egynaposra tervezte útját. A máltai utazás hallatán két tínidzser fia azonnal leadta a rendelést. Egy fél tucat inget kértek apjuktól, abból az üzletből, ahonnan legutóbb is ajándékot hozott. Fátias Kaki így emlékszik. Férjem azt mondta, hogy ha az izraeliek terveznének valamit ellene, már rég megtehették volna. A zsidók mindig azonnal visszavágnak. Egyébként sem fogják magukra haragítani Szíriát. Három hónappal ezelőtt még igaza lett volna. 1995 nyár elején. Rabin lefújt egy akciót, káki damaszkuszi lakását nem röpítették a levegőbe. Úriságáj, a katonai hírszerzés parancsnoka, és gyakorlatilag a hírszerzés nagy ágyúja. Akinek még a mosad fölött is volt hatalma, azt mondta Rabinnak, hogy Damaszkuszban nagy változásokat tapasztalt. Aszat, csak látszólag ellensége Izraelnek. Ha le akarják őt győzni, azt csak is egy meglepő lépéssel érhetik el. Ez azt jelenti, hogy át kell neki adni a Golánt. Teljesen. Azt javasolta, hogy költöztessenek ki minden izraelit onnan. Sokba kerül, de ez az egyetlen lehetőség a tartós béke eléréséhez. Rabin végighallgatta, Pontosan tudta, milyen sokat jelentett a Golán személy szerint Uri Katonai pályája nagy részét ott töltötte, és védte a fensík minden egyes kövét. Négyszer sebesült meg. Mégis képes mint ezt feladni, csak hogy Izrael végre megtalálja békéjét. A miniszterelnök elhalasztotta Skáki kivégzését, miközben ságait tovább vizsgálta álma megvalósíthatóságának lehetőségét. Sábtály Sávitnak, Amoszat főnökének utolsó intézkedése az volt, hogy elrendelte Skáki damaszkuszi lakásának lehallgatását. A megbízott ügynök felszerelése a legmodernebb amerikai technika volt. Skáki közelgő líbiai és máltai útjának részleteiről szóló hírek eljutottak Tel Avivba is. Amikor azon az októberi estén Izrael három legerősebb hírszerzésének feje kilépett a Pinsker utca kavargó forgatagába, mind a hárman jóvá hagyták az önmagát nyíltan Izrael ellenségének kikiáltó iszlám vezérkivégzését, amiről pedig Meir Amit, amikor még ő volt az igazgató, világosan megmondta. Politikai vezetők ellen nem lesznek merényletek. Velük politikai módszerekkel kell megküzdeni. A terroristák családtagjait nem bántjuk. Ám ha az utunkba kerülnek, nem a mi problémánk. Minden kivégzést a kormányon lévő miniszterelnöknek kell jóvá hagyni. A döntés meghozatalától kezdve mindig az előírásokat kell követni. Tiszta, pontos munka. Cselekedeteinket nem szabad úgy tekinteni, mint valami államilag szponzorált gyilkosságot, hanem mint az állam egyetlen végső döntési lehetőségét. Az 1972-ben Münchenben meggyilkolt izraeli sportolók kilenc terörista gyilkosának sikeres kivégzése óta minden merénylet ezek szerint az elvek szerint történt. Dr. Gerald Ball egy katonai tudó számított a legnagyobb tekintének a ballisztika területén. Izrael számos sikertelen kísérletet tett már, hogy megvásárolja szakértelmét. Ball minden alkalommal világosan éreztette távolságtartását a zsidó államtól. Jelentkezett viszont Saddam hussein hogy szívesen megépít neki egy csúcsfegyvert, amely képes lesz mindenféle nukleáris vagy biológiai töltetű lövedék kibocsátására Izrael felé. A 32 tonna súlyú szerkezetet angol cégek szállították le Iraknak. 1989-ben már kipróbálták, és Saddam Hussein 20 millió dollár értékben rögtön hármat rendelt belőle. Bal egy milliót kapott, mint közvetítő. A projekt a Babylon nevet kapta. Cége az űrkutatási központ brüsszeli székhelyén működött, és a bejegyzés szerint fegyvertervező cég volt. Innen küldték szét több európai vállalatnak a megrendeléseket, Nagy-Britániába húzhat, high-tech kalkat részekért. 1990. február 17-én egy brüsszeli kácsa megszerezte a Babylon technikai kívánalmai tartalmazó műszaki leírást. A hipermodern fegyver valóban egy középhatósugarú ballisztikai rakéta volt. A kilövő rendszer magját egy nyolc összekapcsolt Skad rakétával álló kötek képezni. Ezt tenné lehetővé, hogy a hatótávolság elérje a kívánt közel 2000 kilométert. Ezzel Izrael városain kívül Európa több pontját is elérnék. Bál arra gondolt, hogy olyan rakétát hoz össze, amelyel Bagdad eléri Londont is. A Mossad igazgatója, Nahum Admoni, azonnali kihallgatást kért a miniszterelnöktől, Hisák Samírtól. Az egykori gerillaharcos, aki még harcolt a mandátum utolsó napjaiban, a Mossad kedvence, minden befolyásával Izrael ellenségeinek elpusztítását támogatta. A 60-as években, amikor német rakéta tudósok Egyiptomban azon dolgoztak, hogy középhatótávolságú rakétákat tervezzenek, a Mossad samir hívta, hogy segítségét kérjék a tudósok kivégzéséhez. A mandátum alatt brit katonák meggyilkolásában vett részt. Társai alkották a Mossad kivégző egységét, a Kidont. Samir nem sok időt töltött a Bál aktájának tanulmányozásával. Az adatok 22 éves koráig nyúltak vissza, amikor fizikából doktorált és a kanadai kormány fegyverkutató intézetébe került tudományos munkatársnak. Ott összetűzésbe került a vezetése, előrevetítve a bürokráciával szembeni mélyen gyökerező gyűlöletét. Fegyverfeltalálóként 1976-ban mutatkozott be, amikor megtervezett egy 45-ös kaliberi ágyút, amelynek ható távolsága meghaladta a 30 kilométert. Akkoriban a NATO hasonló fegyvere is csak mintegy 20 kilométeres teljesítményű volt. Bál most sem tudott megegyezni az államban. A NATO tagállamok pedig el voltak zárva a vásárlás lehetőségétől, mert a fegyvergyártók mögött erős politikai lobbikáltak. Bal végül is Dél-Afrikának adta el találmányát. Ezután Kínába költözött, ahová a kínai felszabadítási hadsereg rakétabázisának modernizálására szerződött. Bal feljavította a meglévő Silkworm-Sheymhernyo rakétákat, hogy nagyobb hatótávol, nagyobb robbanófejet lőhessen ki. Ebben az időben nőtt meg Kína rakéta eladás a Saddam Husseinnek, aki ennek az Irán elleni hosszú háborúban vette nagy hasznát. Ugyanakkor épp elég rakéta maradt a kilövő állványokon, amiről a Mossad joggal feltételezte, hogy Izraelnek szánják. A Babylon terv folytatódott. Egy sokkal fejlettebb prototípust próbáltak ki. A Saddam Rajin ellenzői, akik a Mossad iraki informátorai is voltak, megerősítették, hogy a robbanófejek alkalmasabb többféle töltett befogadására. 1990. március 20-ának délutánján a miniszterelnök irodájában Icák Samir megállapodott Nandum Admonival, hogy Gerald Balnak meg kell halni. Két nappal a döntés meghozatala után egy kétfős kivégző osztag érkezett Brüsszelbe. A bal szoros megfigyelés alatt tartó kácsa már várta őket. 1990. március 22-én este 6 óra 45-kor a három férfi egy bérelt autón Bál lakással leérkezett. Zakójuk alatt egy-egy pisztoly lapult. 20 perc múlva a 61 éves Bál maga nyitotta ki luxus lakása bejárati ajtaját. Öt lövést kapott a fejébe és a nyakába. A halott férfit otthagyták a folyosón. Michael Balfea később azt állította, apját figyelmeztették, hogy a moszad meg fogja gyilkolni. Arról nem beszélt, kitől származott ez az információ, vagy hogy az apja miért hagyta figyelmen kívül. Miután az osztag rendben hazaért, a moszad pszichológiai hadviseléssel foglalkozó osztálya azt kezdte terjeszteni, hogy Balnak azért kellett meghalnia, mert fel akarta mondani a szerződését Saddam Husseinnel. Most, öt évvel később egy másik tudósra akit Izrael leginkább terroristaként tartott számol, Fátis Káki fejére mondta ki a halálos ítéletet egy másik miniszterelnök, Ishak Rabin. 1995. október 24-én két húsz év körüli férfi fedőnevükön Gil és Rán más-más úti elhagyták televívot. Rán Aténbe repült, Gil pedig Rómába. A reptére megérkezve a sajánoktól átvették új angol útlevelüket. Máltára későn délután érkeztek, és a valletta kikötőjére néző diplomata hotelben szálltak meg. Még aznap este egy motorkerékpárt kézbesítettek rán nevére. A személyzetnek azt mondta, szeretné bejárni a szigetet. A szállodában senki nem emlékezett arra, hogy a két férfi vendéget fogadott volna. Idejük nagy részét szobáikban töltötték. Amikor az egyik hordárfiú megérzte, hogy milyen nehéz Gil egy kacsintás után azt a választ kapta, hogy aranyzudakkal van megrakva. Ugyanazon az esten egy előző nap hajfából induló Olaszországba tartó teherszállítóhajó jelezte a máltai kikötői hatóságoknak, hogy motorproblémájuk van, és amik kiavítják, lehorgonyoznának a bejáró körül. A teherszállító fedélzetén nem kisebb személyiség, mint sáptás szavit tartózkodott, egy csapat moszadt kommunikációs technikussal. Kapcsolatot teremtettek Gillel, akinek a bőröngye egy kicsin, de nagy erőű rádióadóvevőt rejtett. A bőrön zárját az óramutató járásával ellentétesen kellett elforgatni. Ha valaki nem így tesz, a beépített két robbanófej működésbe lép. Fát és Kaki két líbiai biztonsági ember kíséretében megérkezett Valettába. A testőrök küldetése véget ért, amint Kaki elhagyta a kompot, és a kikötő betonjára lépett. Érkezése előtt leborotvált a szakállát. A máltai útlevél ellenőrzésnél Ibrahim Davis néven igazolta magát, és bemutatta líbiai útlevelét. Miután bejelentkezett a diplomatahotelbe, különböző tengerparti kávézókban időzött, számtalan kávét elfogyasztott, hozzá édes arab süteményeket rendelt. Többször telefonált is. Másnap megvette a fiainak megígért ingeket, és éppen a tengerparton sétálgatott, amikor egy motorkerékpár rajta két férfival lelassított mellette. Egyikük közvetlen közelről hatszor fejbe lőtte. Skaki azonnal meghalt. A motorosok eltűntek, és soha többé nem látta őket senki. Egy órával később a teherszállító hajó mellett lehorgonyzott egy motoros csónak. A kapitány kisvártatva azt jelentette a kikötői hatóságoknak, hogy elhárították a hibát, de a hajó megszakítva útját visszafordul hajfába. Iránban gyásznapot rendeltek el a mullahok. Tel amikor Rabint a gyilkosságról kérdezték, így válaszolt. Talán megértik, hogy nem vagyok nagyon bánatos. Néhány nappal később, 1995. november 4-én Rabint egy Tel Avibű békemenet közben meggyilkolták. Isák Rabin, a sólyom, akiből galamb lett, jelentős politikai személyiség volt, akinek az idők folyamán rá kellett jönnie, a közelkeleti béke egyetlen esélye, a biblia szavaival szólva, ha a kartot ekévé változtatják, és arab szomszédaikkal közösen művelik meg földjeiket. Rabint saját népe egy sárja gyilkolta meg, mert nem vette tudomásul, hogy zsidó ellenfelei ugyanolyan vehemenciával támadják, mint az arabok. Mindkét csoport képes volt minden szélsőséges cselekedetre, csak hogy az általa képviselt békejövőképet összetörje. 1998-ban a moszat kivégző osztagának 48 tagja között hat nő is volt. Mindannyian fiatalok és jó fizikumok. A Negev Sivatag egyik titkos katonai bázisán éltek és folytatták felkészülésüket. A bázis egyik részét mindig át tudták alakítani a következő feladat helyszínének: kép, épület megfelelően. Az oktatók az egykori csoportagokból verbubálódtak, akik megtanították őket különböző kézi használatára, bombák álcázására, halálos injekciók belővésére tömegbe, és balesetnek feltüntetni a gyilkosságot. A kidonok gyakran megnéztek sikeres merényletekről készült filmfelvételeket, Például GF Kennedy lelővését, továbbá tanulmányozták leendő áldozataik arcát, és részletekbe menően vizsgálták a nagyvárosok folyamatosan változó utcaképét épp úgy, mint a repülőtereket és a kikötőket. A csoport négy fős egységekben dolgozott, és rendszeresen városnéző utakra indultak London, Párizs, Frankfurt és más európai városok irányában. olykor New Yorkot, Torontót és Los Angeles-t is felkeresték. Ezekre a tanulmányi utakra az oktatók is elkísérték őket, akik arra képezték ki a csoporttagjait, hogyan kell feltűnés nélkül végrehajtani egy akciót. A célszemét a helyi önkéntessájanokból választották ki, akiknek csak annyit mondtak. Egy gyakorlaton vesznek részt, amely izraeli érdekeltségek megvédésére irányul, mint zsinagóga vagy bank. Az önkéntesek arra eszméltek, hogy leütik őket a nyílt utcán, vagy betuszkolják őket egy autóba, illetve az éjszaka kellős közepén idegenek törnek rájuk otthonaikban, és halántékuknak szegezett fegyverre riadnak. A kidonok nagyon komolyan vették ezeket a tréningeket, mert mindannyian emlékeztek a Lil Hummeri fiaskóra. 1973. júniusában a Müncheni olimpia izraeli sportolóinak gyilkosai után kutatva a moszat kapott egy tippet, hogy Ali Hassan Salameh, a vörös herceg, az akció kitervelője egy norvég kisvárosban, Lillhammerben pincérkedik. A Mossad akkori igazgatója, Michael Harari, nem a kidonok közül állította összecsoportot, mert mindannyian valahol a nagyvilágban üldözték a merénylőket. A Harari féle csoportnak nem voltak helyi tapasztalatai. Harari azt gondolta, hogy saját emlékei kácsakorából elegendőek lesznek. Két nő is volt az akció csoportban. Szilvia Rafael és Marianne Gladnikov, egy algériai Kemel Bename, aki a fekete szeptember futára volt mindaddig, amíg Harari verései nyomán el nem vállalta a kettős ügynökséget. A művelet elejétől fogva kudarcra volt ítélve. Tucatnyi idegen feltűnése a városban, ahol negyven éve még csak gyilkosság sem történt, nem maradt titokban. A helyi rendőrség figyelni kezdte őket. Már a nyomukban voltak, amikor Harari és csapata lelőtt egy marokkói pincért, Ahmed Bocsikit, akinek köze nem volt a terrorizmushoz, és még csak nem is hasonlított Salamedre. Hararinak és még néhány emberének sikerült elmenekülniük, de hat moszad ügynököt köztük a két nőt is elfogták. Teljes vallomást tettek, először tárva föl a moszad kivégző módszereit a világ előtt, sőt, több más szigorúan titkos belső dorogról is fecsegtek. A nőket is gyilkosságban való részvétellel vádolták, és egyenként öt év börtönbüntetést szabtak királyuk. Hazatérte után Hararit kirúgták, és a moszat teljes európai ügynökhálózatát lecserélték, biztonsági lakásait és telefonszámait megváltoztatták. Hat év telt el azóta, amikor Ah Hassan Salameh végül is Rafi Ejtán gondosan előkészített akciója során merénylet áldozata lett. Lillhammer a tipikus példa alra, amikor nem megfelelő emberekkel nem megfelelő munkát akarnak elvégeztetni. Ez még egyszer sem fordult elő. Még egyszer nem fog megtörténni. Ám mégis megtörtént. 1997. július 31-én egy nappal a Hamas két öngyilkos merélője által Jeruzsálem piacán elkövetett 15 ember életet követelő robbantás után Dani Játom, a Mossad igazgatója, részt vett egy Benjamin Netanyahu által vezetett megbeszélésen. A miniszterelnök akkor tért vissza egy nagy érzelmeket felkavaró sajtó ahol kijelentette addig nem lesz nyugta, amíg a merénylet kitervelői életben vannak. A nyilvánosság előtt nyugodt és fegyelmezett maradt. A kérdésekre adott válaszai kimértek, mégis bennük volt az üzenet. A Hamas nem ússza meg a retorziókat. Hogy mikor és milyen formában sújt le az izraeliek bosszúja, azt nem tartozik senkire. Ez volt az igazi, határozott Bibi, akit az öbölháború alatt a cnn láthattunk. Ám azon a szomorú napon, távol a kamerák kíváncsi reflektoraitól, Játom és néhány más vezető hírszerző tisztársaságában Netanyahu egész más arcot mutatott. Nem volt se nyugodt, se elemző. Ellenkezőleg. Szavai gyakran ordítva szakította félbe, hogy elkapja azokat a Hamas disznókat, míg ha a bársön székébe kerül is. Az egyik jelenlévő szerint még azt is hozzátette. Önök azért vannak itt, uraim, hogy segítsenek nekem. Mondják meg, mit tegyek. A fejüket akarom. Azt akarom, hogy egy percig se éljenek tovább. És persze a sajtóban semmit nem akarok látni Bibi bosszújáról. Ez csupán az igazság kedvéért történjék. A szobában uralkodó légkör akkor kezdett feszülté válni, amikor Netanyahu azt kérte: Játom, készítsen egy listát a Hamas vezetőiről, és arról, hol tartózkodnak jelenleg. Még nem volt olyan miniszterelnök, aki a tervezés korai szakaszában ilyen részleteket követelt volna. A résztvevők közül többen meg is jegyezték. Úgy tűnik, Bibi saját kezébe akarja venni a dolgokat. Játom óvatosan megérezte, hogy erről egy későbbi időpontba beszéljenek. A Hamas vezetőjét megtalálni olyan lenne, mintha egy bizonyos patkányt keresnének Beirut csatornáiban. Netanyahu ismét közbevágott. Nem akar kifogásokat hallani, cselekvést szeretne, és azonnal. A találkozó befejezése után több tiszt is úgy érezte. ú átlépte a politika és a hírszerzést közti nagyon keskeny és kényes határt. Nyilvánvaló volt, hogy a külvilág felé az a határozott, a terrorizmustral szemben keményen fellépő politikus, aki ezzel a retorikával nyerte meg a választásokat. Népszerűsége soha nem volt túl magas. Rettentő nagy szüksége volt rá, hogy megmutassa a világnak, ő a főnök. Egy Hamas vezérfeje ezt bizonyítaná. Egy idősebb, tapasztal tiszt mások nevében is beszélt, amikor azt mondta: Abban mindannyian egyetértettünk, hogy ha levágjuk a fejet, elpusztul a kígyó. Ám Bibi dumája az azonnali cselekvésről nagy hülyeség volt. Egy ilyen típusú feladat gondos előkészítést igénye. Bibi úgy akart eredményt, mintha egy komputerjátékról vagy kedvenc akciófilmjéről lenne szó. Az életben kicsit másként működnek a dolgok. Játom teljes körű kutatást rendelte. Kácsákat küldött a gázai övezetbe és a nyugati partra. 1997. augusztusában számos alkalommal meg kellett jelennie a miniszterelnök irodájában jelentéstételre. Ám eredmény nem volt. A titkos titkosszolgálaton belül elterjedt az a plegyka, hogy Bibi milyen hangon beszélt az igazgatóval, és azzal fenyegetődzik, hogy ezentúl más eszközökhöz folyamodik. Ha Netanyahu valóban fenyegetéssel akar bármit elérni a moszadnál, akkor nagyon tévedett. Játom minden alkalommal nyugodt hangon azt mondta, én megteszek minden tőlem telhetőt. 1997. szeptemberében már odáig fajult a dolog, hogy Netanyahu az éjszaka legváratlanabb óráiban hivogatta Játomot, és a fejlemények iránt érdeklődött. A nagy nyomásnak végül engedve a moszad főnöke visszarendelt kácsákat más feladatokról. Bibi mindent elkövetett, hogy gyorsítsa az akciót. Egyszer még azt is játón fejéhez vágta, hogy a bátya annak idejében Entebbében sokkal gyorsabban döntött. Ráadásul az összehasonlításnak nem volt semmi értelme. Szeptember 9-én az a hír érkezett Tel Avivba, hogy a Hamas ismét lecsapott, és a Jordán fővárosban, Ammanban nemrégen megnyílt Izraeli Nagykövetség kulturális attaséjának két testőre súlyosan megsebesült. Három nap múlva, nem sokkal a szombat beköszönte előtt, Netanyahu ragaszkodott hozzá, hogy játom látogassa meg Jeruzsálemi otthonában és ebédeljenek együtt. A két férfi egymással szemben ülve fogyasztotta el levesből, halból és halátából álló ebédjét, majd sörrel öblítették le. A miniszterelnök szinte azonnal felhozta az Amani támadás ügyét. Hogyan kerülhetett a hamas embere ennyire közel, hogy lőhessen? Miért nem volt előzetes figyelmeztetés? Mit tesz a moszad Ammani kirendeltsége? Játon közbe vágott. A hamasnak irodája van Ammanban, és egy Katafi Messal nevű férfi vezeti. Messal heteken keresztül utazgatott, de az Ammani moszad iroda jelentette, hogy újra a városban van. Netanyahu felvillanyozódott. Akkor menjenek és kapják el, kiáltotta az asztal fölött áthajolva. Ezt kell tenni! Lőjék agyon! Küldje az embereit Ammanba, hogy végezzék el a feladatot. Hat-hét állandó nyomozást követően a Mossad igazgatója komoly szavakra ragadtatta magát. Szemüvege mögött csillogó szemekkel arról beszélt, hogy egy amanellen támadás romba dönteni a két ország kapcsolatait, amelyet Netanyahu elődje, Hissák Rabin nagy gonddal épített fel. Mesál meggyilkolása, ráadásul Jordán földön, veszélybe sodorná a moszat tevékenységét egy olyan országban, ahonnan folyamatosan szereztek információjukat szíriai, iraki és palesztin szélsőségesekről. Játom azt javasolta, várjanak legalább, amíg Mesál elhagyja Jordániát. Kifogások, csak ezt tudja nekem nyújtani, kifogások, mondta Netanyahu magából kikelve. Én tetteket akarok. Az emberek tetteket várnak tőlünk. Mindjárt itt van rosh Hasana, tette hozzá a zsidó új évre célozva. Ez lenne az én ajándékom a népnek. Ettől a perztől kezdve játom minden mozdulatát a miniszterelnök hagyta jóvá. Egyetlen izraeli kormányfő sem avatkozott ilyen közvetlenül ilyen személyesen bele egy politikai gyilkosságba. Khalid Meshal 40 éves volt, szakálas és ereje teljében lévő férfi közel lakott Hussein királypalotájához és mindennek a tetejében hét gyermek apja. Kulturált és szónok, mégis az iszlám fundamentalista vezetői közül kevésbé ismert. Ám a Moszad által hamarjában elvégzett információgyűjtés szerint ő volt az értelmi szerzője az izraeli civilek ellen elkövetett merényleteknek. Mesál napi elfoglaltságáról összeállt a kép. A Moszad fényképeket is szerzett. Mielőtt bármi végzetes történhetett volna, jártom, még egyszer kérte Netanyáut, hogy a merénylet színhelye semmiképpen ne Amman legyen. Két évnyi az Ammani hírszerzéssel közösen végzett munka vesznek árba. Netanyáu azzal tagadta meg a kérést, hogy úgy hangzik, mintha a kudarcot akarná előre vetíteni, és ez olyan dolog, amit nem tűr el. A tárgyalásokkal egy időben a nyolctagú kivégző osztag folytatta felkészülését. A merinletet tulajdonképpen egy kétfős kis egység hajtja majd végre, fényes nappal. A többiek a visszavonulást biztosítják, és készen létben állnak az autókkal. A csoport autóval menekül majd, és a Jeruzsálemhez közeli, állambi hídnál lépik át a határt. A moszat fegyverválasztása szokatlan módon nem pisztoly, hanem egy palack ideggáz volt. Jó lehet a KGB és más szovjet blokkbeli országok kémei szívesen használták. A moszad most először nyújt ehhez a megoldáshoz. Két variáció létezett, vagy azonnali, vagy lassú, hosszú szenvedés után bekövetkező halát okozott. Ez utóbbit választották Mesál számára. 1997. szeptember 24-én a Kidon egység Athénen, Rómán, Párizson keresztül érkezett ámmamba. Néhányan francia, mások olasz papírokkal utaztak. A mesterlővészek Bari Beats és Sen Kendall névre szóló kanadai útlevelet kaptak. A szállodában azt mondták turisták. A többi kátsa az izraeli nagykövetségen húzta meg magát. Beats és Kendall másnap találkozott velük. A két férfi még egyszer ellenőrizte a palackokat. Egyikük sem tudta, milyen típusú hideg gáz flakon. 1978. szeptemberében Mesál Londonban tartózkodott, amikor egy bolgár disszidenst Georgi Makarovot ideggázzal meggyilkolták. Egy járókelő a combjába döfte az esernyője hegyét. A KGB ügynökét soha nem fogták el. Beats és Kendall ezzel az információval tért nyugovóra, kevéssel évfél előtt. Másnap reggel, kilenc órakor Béc megjelent a halban, és átvette két bérelt autó közül az egyiket, egy kék tojótát. A másik, egy zöld hundáj, Kendához került. A portásnak azt mondták, fel akarják fedezni az ország déli részét. Tíz órakor Mesalt sofőr vitte munkába. A kocsi hátsülésén vele volt három gyermeke is. Béc tisztes távolságból követte. A többiek is ott voltak valahol mögöttük. Amint elérték a város parkvárosi részét, a sofőr jelentette, hogy követik őket. Mesál értesítette a rendőrséget, és bediktálta Béc autójának rendszámát. Amint a Bérel Toyota elhaladt mellettük, Mesál gyerekei Bécre integettek, ahogy a többi autóssal is tették, arcukat az üveghez nyomva. Kevéssel 10 óra harminc előtt a sofőr megállt a Vasfi Alal utcánál, ahol a Hamas irodája előtt, mint szinte mindig, kisebb tömeg gyűlt össze. Béc és Kendal mögöttük. Jelenlétük nem okozott feltűnést, hisz a turisták gyakran ellátogattak ide. áll gyorsan megcsókolta a gyermekeit, mielőtt kiszállt az autóból. Béc mellé lépett, mintha kezet akarna fogni vele. Kendal egy műanyag zacskóval a kezében, mögötte. – Mr. Mesál? – kérdezte udvarias hangon Béc. Mesál hirtelen megzavarodott. Kendall ezt a pillanatot használta ki, amikor előkapta a sprét, és próbálta mesál palfülébe fújni a tartalmát. A Hamasz vezér hátrahőkölt, és önkéntelenül a füléhez kapott. Kendall még egyszer próbálkozott. Körülöttük a tömeg kezdte felfogni, mi történik, és már is kezek nyúltak az ügynökök felé. Futás! adta ki a parancsot Béc Héberül. Kendállal a háta mögött Béc a kisé távolabb álló autójuk felé iramodott. Messár sofőrje, látván mi történik, elkezdett hátrafelé tolatni, és próbált belehajtani a tojótába. Mesál ekkor már jajgatva tántorgott a járdán. Az emberek támogatták nehogy elessen. Mások mentőjét kiáltottak. Amikor Béc és Kendall végre bevágódott a kocsiba, Kendál még mindig szorongatta a flakont. Ügyesen kivédték a sofőr mesterkedését, és elindultak felfelé az utcán. Újabb járművek érkeztek. Az egyik járó volt mobiltelefon és segítséget kért. Elkezdték lezárni a környező utcákat, a rendőrséget is értesítették. Ekkora megérkeztek a kidoncsoport csoport biztosító tagjai. Egyikük intett Bécnek, hogy szálljanak át az ő autójába. Miközben kiszálltak a tojótából, egy autó zárta előtjukat, és fegyveresek szálltak ki belőle. Felszólították Bécet és Kendált, hasonljanak a földre. Néhány pillanat múlva megérkezett a rendőrség is. Amikor rádöbbentek, hogy most már végképp nem tudnak segíteni, a Kidon többi tagja elhagyta a helyszínt, és épségben átértek Izraelbe. Bates és Kendal kevésbé voltak szerencsések. Az Amani rendőrfőkapitányságra vitték őket, ahol felmutatták kanadai útlevelüket, és ragaszkodtak ahhoz a meséhez, hogy egy rettenetes félreértés áldozatai. Sami Batihi, a Jordán kémelhárítás főnökének megérkezése vetett véget a színjátéknak. Közölte velük, tudja, hogy kik ők. Épp most fejezte be a telefonbeszélgetést a Moszád helyi vezetőjével. A későbbiek folyamán Battihi szerint állítólag mindent bevallottak. Azt is mondta, hogy Izraelnek a királlyal kell tisztáznia a dolgot. Battihi elrendelte, hogy a két ügynököt külön-külön cellába zárják, és semmi bántódásuk ne essen. Mesált a man központi kórházának intenzív osztályára szállították, Állandó fülcsengésről panaszkodott, és egyfolytában reszketett. Légzési problémái egyre erősödtek. Nem sokára lélegeztetőgépre kellett tenni. Az Ammani-izraeli nagykövetségen keresztül Játom hamarosan értesült a kudarcba fulladt akcióról. Mire Játom felhívta a miniszterelnököt, Netanyjáut már megkereste Huszain király azon a forró dróton, amelyet a válsághelyzetek azonnali kezelésére építettek ki a két ország között. A beszélgetésről a következőt lehetett megtudni. Huszain két kérdést intézett Bibihez. Mi a fenét jelentsen ez az egész cirkusz? Van-e az ideggáznak ellenmérge? A király elmondta, úgy érzi magát, mintha a legjobb barátja megerőszakolta volna a lányát, és ha Netanyahu arra gondol, hogy mindent letagad, jobb, ha tudja, a két ügynök teljes beismerő vallomását videóra rögzítették, és a kazetta útban van Washington felé, Madeleine Albrighthoz, az Egyesült Államok körügyminiszteréhez. Netanyahu megsemmisült, útem falfehér arccal görnyett a telefon fölé. Felajánlotta, hogy azonnal Ammanba repül, hogy megmagyarázza a dolgokat. A király erre azt válaszolta, ne pazarolja a drága idejét. Szinte hallani lehetett a jéghegyek recsegését a vonalon keresztül, emlékszik az elhárító tiszt. Bibi még csak nem is tiltakozik, amikor huszaink közölte. Elvárja, hogy Izrael azonnal engedje szabadon Ahmed Yassin sejket, és még néhány palesztin fogjött. Az egész beszélgetés alig tartott néhány percnél tovább. Bibi politikai pályafutásának valószínűleg legkínosabb percei voltak ezek. Az események innentől kezdve gyorsan perektek. Az ideggáz ellenmérgét egy izraeli katonai gép egy órán belül Ammanba szállította. Más áll, jobban lett, sőt, pár nap múlva sajtókonferenciát tartott, ahol nevetségesítette a Mossadot. Az Ammani rendőrfőnök találkozott Sami Batitivel, és együtt felhívták játomot. A moszad igazgatója nyomatékosan ígéretet tett, hogy soha többé nem lesznek merényletek Jordán földön. Másnap Madeleine Albright folytatott két rövid telefonbeszélgetést netanyahu -val. Világosan elmondta a véleményét a történtekről. Hangja ugyanolyan kimért volt, mint a királyé. Kanada, miután tudomást szerzett arról, hogy hamis útlevelekkel lejáratták az országot, hívatta izraeli nagykövetét és kis hián megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a két ország között. Amikor a balszerencsés eset egyre több részlete került napvilágra, netanyahu olyan nyomás érte minden oldalról, hogy más helyében már rég lemondott volna. Néhány hét múlva Jaszin Sejket szabadon bocsátották, és hősként térhetett vissza Gázába. Addigra Bíc és Kendál is megérkezett Izraelbe. A két kácsa soha nem térhetett vissza a kídon egységébe. A Mossad főhadiszállásán meghatározatlan időre irodai megbízást kaptak. Játom sem volt szerencsésebb. Idősebb munkatársai úgy gondolták, nem állt ki elég határozottan netanyahu szemben. A Mossad erkölcsi nívója ismét mélypontra esett. A miniszterelnöki hivatal kiszivárogtatta, hogy Játom napjai megvannak számlálva. 1998. februárjában Játom maga nyújtotta be a lemondását. Netanyahu még a szokásos köszönőlevelet sem küldte el neki.